«Перед нами якесь збіговисько!» – попередила Вероніка. «Прикрили це!» Як і Юта, вона носила калот, шапочку, яка ховала волосся. Тепер вона натягла ще й каптур і нахилила голову. Досі переодягання спрацьовувало. Ніхто не впізнав у них дівчат, ніхто не нав'язувався, ніхто не чіплявся. Ніхто не розпитував і навіть особливо не цікавився. Вони без ніяких клопотів подорожували вже декілька днів, при тому, що дороги аж ніяк не були порожніми. Ба навіть зовсім навпаки, часами вони бували просто таки напхом-напхані. Як оце тепер, поблизу Цвікау? У долині вилося ріка. Дорога вела на міст, заблокований чергою возів, що очікували перевірки. Віднедавно на гостинці рішуче переважав рух зі сходу на захід. Дівчата знали чому. Їм про це сказав розносний торговець під Аннаберга, привітний чоловік непримітної дружини і батько незліченної кількості дітей, з яким вони зустрілися попереднього дня. На розносного торговця їхній камуфляж не подіяв. Титулуючи їх зацними панянками, він пояснив, що екзоду зі Сходу – наслідок гусицького рейду, а також розповідей про звірства гуситів, від яких волосся стає сторч. «Головні сили гуситів», – витлумачив їм розносний торговець, – «сунуть на Мельсін та Ошець, але за Фрейбергом гуляють банди, які палять і руйнують копальні та гути. Ну то вони чогось на копальні та гути особливо напосілись, нечистивці. На Спалили Гермсдорф, Марінберг, Ленгефельд, Гласхут і Фрейтайль». «З чого вони пошили цей намет?» – пирснула Вероніка. «З бумазей для ковдр. Намет, що стояв неподалік мосту та будки митника, був зроблений з грубої тканини в білу-блакитну смужку, яка і справді нагадувала матеріал для пошиття постільної білизни. Настромленій у землю жердині сумно звисав мокрий від снігу прапорець. Поруч крутилися озброєні люди, стояли, мов манекени, алибарники. Вони під'їхали до мосту, на якому саме тривав різкий обмін думками. Біля мосту, як з'ясувалося, дислокувався озброєний загін, який правом кулака стягував з подорожніх плату за проїзд. Падав сніг, було холодно, тож більшість біженців покірливо платили. Але час від часу траплявся хтось сміливіший, який ставив під сумнів легальність мита. Саме так було і зараз. Утікач репетував і нарікав, діти плакали, озброєні матюкалися і погрожували кулаками. і Вероніка В'їхали на передмостів'я, схиливши голови в каптурах, намагаючись привертати якомога менше уваги. На жаль, у східному напрямку їхали тільки нечисленні подорожні, і всі на них звертали увагу. Їм раптом перегородив дорогу великий бойовий кінь, гнідий списничий писничої На ньому сидів лицар у бобровій шапці і шубі, накинуті на китон. «Стояти! Хто такі? Зняти каптури!» Виходу не було. «Клянувся головою святого панкратія!» Лицар вишкірив зуби, гримнув кулаком по луці. Та це ж Йонки. Не було сенсу заперечувати. Я Герс фон Штрейхаген», – повідомив лицар, пан на Бургу Драхенштейн. Татешній флегер, стаю тут на варті. Оситів, коли надійдуть за ріку, не пущу, я ретики не мені поламають зуби. А ви хто такі, паночки, і чому переодягнені? Не кожен. «Хто зустрічається?» – покірно бовкнула Юта. «Є шляхетним лицарем шляхетний лицарю. Є такі, що не зглянуться на слабку стать». «А нам із сестрою спішно!» – додала прохальним тоном Вероніка. «Шляхетний пане, дозвольте нам». «Спішно? Певно, до ваших любих, а? Певно, чекають з нетерпінням, справлі поцілунків». «Нам спішно до мами й тата, додому». Він глянув на них з висоти спесничого сідла. На його губи виповзла огидна усмішечка. «Попрошу, панянок, за мною. До мого намету випишу перепустку. Здається, якби хтось запитував». У середині біло-блакитного намету, крім повного медіолайнського обладунку, на стояку містився стіл, складений стілець і польове ліжко. Пан Бурго Дрехенштейн без вступу перейшов до суті. «Час заплатити за проїзд, дівчатка». Він хтиво скривив губи, показуючи на ліжку. «Ти перша. Ну, жбо роздівайся. Знаймаєш, матя». «Шляхетний, пане! не закликати кнехтів, аби допомогли!» Вероніка благально подивилася на Юту. Юта зітхнула, знизала плечима. Вероніка тремтячими пальцями стала розцібати гачки. Герс фон Штрейхаген втупив очі в її «А Юта?» Вирвала з медіоландського обладунку за рукавник разом з рукавицю і зацідила йому просто в ніс. Коли він схопився за лице, з усієї сили копнула в пах. Герц фон Штрийхаген скулився, важко сів на польовому ліжку, яке зламалося під його вагою. Вероніка почистувала його складеним стільцем. Ютте ж всунула руку в панцирну рукавицю, стиснула кулак, розмахнулася і вдарила з усіх сил. Аж їй у плечі щось хруснуло. Вони вийшли з бомазейного намету, ніби нічого не сталося. Але барники навіть на них не глянули, зацікавлені черговою сваркою на мості. Замить вони були вже в сідлах, і що духом чали галопом на захід. Назад, у напрямку, звідки приїхали. Наступного дня знялася хворделець, яка сильно їх затримала. Рейнемон без сили злився. Рікса занепокоїлася, вона підозрювала, що принижений на очах своїх підлеглих флегер може за ними гнатися. Шарли вирішив, що це малоймовірно. Вимагальницький бізнес на мості був надто прибутковим, щоб його покинути. А якби навіть і так, то хурделиця стримувала і переслідувачів. Тож вони їхали ковтаючи вітер і сніг або переховувалися десь, коли зимотіль робила дальше пересування зовсім неможливим. Погода покращилася аж через кілька днів а шум вітру перестав заглушати гуркіт-бомбард, який долинав звідкись із заходу, розкочуючись як грім. Вони поїхали швидше, керуючись деделі виразнішою і гучнішою кононадою, невдовзі перед очима опинилися як гармати, що стріляли, так і їхня ціль. «Місто і замок плаван», – показав Шарлей. «Хто облягає? Табор чи сирідки?» «Перевіримо!» Облягав, як з'ясувалося, Табор. Польове військо під командуванням Прокопа Голого і Якоба Кромешина. Їм зайняло трохи часу пробратися крізь згарища підгородя. До них весь час приставали вартові, але врешті-решт потрапили перед очі гітманів. Прокоп, як не дивно, не нарікав на біль і не наказував Рейновенові себе лікувати. І не дав Рейновенові заговорити. «Це плавен!» – показав він на місто, що деміло після обстрілу. Резиденція Генріха фон Плауна, начальника Плезенського Ланфриду. Небагато знайдеться настільки ж ненависних серед чехів прізвищ. Саме звідси споряджалися на наші пограничі вилиски, від час яких солдати фон Плауна чинили невимовні звірства. Саме Генріх фон Плаун вигадав поняття Белом контідіанум» – «буденна війна». І саме він втілював це поняття в життя. Майже щодня вчиняв напади, палив, грабував і війшов. Він не сподівався, що ми підійдемо під ці мури, і не сподівався, що ці мури зваляться. Не би, підкреслюючи вагу його слів, закопів заглушливим гуркотом випала важка гармата. Ядро бахнуло в мур, здійнявши Курєву. Ті ж миті праща, тобто требуше, махнуло баробалістичним важлим, і послала в центр міста Каменюку вагою півцентнера. Катапульта, що стояла на позиції, метнула на місто запалену бочку смоли влучно, бо з дахів моментально шогнув дим. «Ба ось прийде Господь в огні!» – сказав сповненим пафосу голосом проповідник Маркольд. По огнем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа». Амінь, докінчив прокоп. Надто дорого обходяться чехі ці напади, ці вилуски белом котєданом, вон плавом, та ж з ним палять поля і грабують урожай, а праг голодує. Це повинно припинитися, я подам приклад страху. Після штурму я віддам місто на пограбування а населення на різню, завершив він, покусуючи вус. «Воїни гастрять ножі!» «Навіть якби заплатили викуп?» – з усмішкою запитав Шарли. «Навіть!» Ім більше, що не заплатили!» – знову втрутився Маркольд. «Я не зможу стримати виків!» – обірвав Прокоп. «Мене би, певно, вбили, якби я спробував. Я знаю, з чим ти прийшов, медику. У плаванні знайшли притулок багато біженців». «Ти підозрюєш, що серед них є і та твоя пана. Але я нічого не вдію, це війна! Гетьмане, і слова більше!» Шарли і Самсон відтягли Рейневона. Стримали його, коли він рвався прокрадатися до плавана за мури. Вони на превелику силу переконали його, що це було б самогубством. Майже зразу після полудня бомбарди замовкли. Більди та трибуше перестали метати каміння. Пролунав гучний сигнал «Сурм». Затріпотіли розгорнуті штандарти і прапори. Залунали бойові кличе. П'ять тисяч таборитів пішли на штурм Плауна. Через дві години все було закінчено. По драбинах попіднімалися на стіни та ранами порозбивали брами. Зім'яли опір, захисників витягли до ноги. Пардону не давали. У третій годині було здобуто замок, усіх захисників вирізали. Невдовзі після цього упав монастир домініканців, остання точка опору. І тоді почалася різня. Поки стемніло, місто Плавон було охоплено полум'ям. У вогні шипіли ріки крові, яка текла вулицями. Пожежі перетворили ніч на день. Убивча робота не припинялася, передсмертні крики не стихали до світання. Рейневон, Шарлей, Самсон і Рікса чекали за рікою біля греблі, біля дороги, що вела на південь, у напрямку Ельсніце і Хеба. Підозрюючи, що втікачі виберуть цю дорогу. Підозрювали вони правильно. Невдовзі й біженці, закіптюжені, поранені, охоплені панікою та одоріли від страху. Ріксе і Шарлей роззиралися. Рейневон і Самсон кликали. Марно. І от ти не було серед тих, кому вдалося вийти з плавана. Нарийно він залишився глухим до аргументів. Він вирвався від товаришів і пішов до міста з рішучим наміром. Увійшов поміж будинки, які все ще горіли. Спробував увійти в перегороджені вулички. Те, що він побачив, змусило його повернутися. Відмовитися від наміру. Розкиданих у місті трупів було надто багато. А більшість з них уже встигли обвуглитися, Разом з усім містом перетворитися на попіл. Юта. з жахом подумав він, могла бути в цьому попелищі, але залишалася надія, що її там не було. У різні плавини, що відбулася 25 січня 1430 року, загинуло понад тисячу людей. Як на моє око, беручи до уваги тодішню чисельність таких міст, було перебито добру половину мешканців. Наступного дня знялася хурделиця, така сильна, що зробила практично неможливим дальше пересування. Дівчатам довелося шукати притулку, те, що вони натрапили на пастучий курінь, було майже чудом. Уранці випогодилося, небо приснилося для того, щоб вони могли побачити на ньому стовпи диму. Майже все небо на півночі та на заході було затягнуте димом, таким густим, що невдовзі. Землю покрила темрява. Здавалося, що збувається пророцтво апокаліпсису. І засурмив п'ятий ангел, прошепотіла Юта. І я бачив зорю, котра спала з неба додолу. Її даний був ключ від криниці безодни, і вона відімкнула криницю безодні, і дим повелив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму. Вероніка не відповіла. Не минуло і два дні, як дороги стали кишіти біженцями. Зорієнтуватися в ситуації можна було без проблем. Вистачало запитати. «Гусити йдуть з півночі», – повторила Вероніка почуту від утікачів звістку. «Палячи все на своєму шляху, йдуть маршем на Наумбург, Єну і Геру. Їх начебто бачили вже під Альтенбургом. Значить, дійшли аж до Лейпціга. Там повернули і вирушили на Тюрінгію, і Фохтланд. Вірити не хочеться, та це все ж таки правда. От той хтивий флегер на мості під Цвікаус дивується, коли його обійдуть ззаду і схоплять за сраку. «А нам, – підсумувала вона, – оцій ситуації треба на північ, під Альтенбург, на зустріч гуси там. Їдьмо, їдьмо і молімося, щоб натрапити на твого милого або когось, хто його знає». Що далі на північ то більше було видно димів, вночі зіграви позначували палаючі села та укріплені міста. Що далі на північ то більше ставало біженців, то була й паніка на гостинці. Вони були свідками того, як пошкоджений навантажений віз інші біженці безжально зіштовхнули зі шляху, який він перегороджував, незважаючи на крики їздового, благання його дружини та плач дітей. Минуло чимало часу. Перш ніж врешті-решт, тільки з-поміж тих, що проїжджали останніми, вирішили запропонувати допомогу. Як виявилося собі на погибель? Почувся тупід копит, крик і свист, за хребтач валом вискочив кінний загін. На яках вершників були нашиті червоні чаші. «Гусити — Гусити! — зраділа Вероніка. — Ют, ти бачиш, це гус... Ют те в раптовому перечутті схопила її за плече міцно стиснула. Вони від'їхали кіньми в гущевину придорожнього сосняку саме вчасно. Вершники з чашами пришпорили коней і з дикими криками кинулися на біженців. Налетіли, покололи рогатинами і порубали мечами, не даючи пардону нікому. Придорожній сніг миттю забарвився червоним. Поранених, які вирищали, дорізали. Одного з чоловіків, упійманого арканом, волікли туди і назад по гостинці. Одну з помилуваних жінок повалили на землю і здерли з неї одяг. «Пресвята Діво!» шептала в схованку в сосняку Юта. «Мати Бога, предвічного твого захисту просимо!» У Вероніки дрижали губи. Жінка пронизливо кричала. Раптом знову затопотіли копита, за пагорба з'явилися чергові вершники. Вони на превеликий страх Юти сиділи на вороних конях, а вдягнені були всі однаково, в чорне, У чорні плащі Чорні обладунки і шоломи. На повному скаку вони налетіли на гуситів, в які грабували вози, дзинкнули клинки, повітря знову завібрувало від криків. А Юта раптом побачила. Вона знала про нього з розповідей, пам'ятала з білого костелу, де бачила, як він погрожував абатисі, як терзаві, як бив зв'язаного Рейнона. Коли Ютту за наказом князя Яна Зембецького взяли під варту в фургоні. Зазирав до неї кілька разів. Вона запам'ятала його жорстоку усмішку. Запам'ятала чорне волосся до пліч, пташиний ніс і погляд диявола. Біркарт Греленорд. "Тікаймо", видушила себе вона. Тікаймо швидко!» Вероніка не заперечувала. Мордовані кричали. «Перед нами місто!» – показала Вероніка. «Біженці говорять, що це плавен. Більшість тікає саме туди». «Зараз, кажуть, безпечно тільки за стінами. Що ти на це скажеш, Юто? На північ, на зустріч гуси, там ти ж уже більше не хочеш їхати. Ми вже не шукаємо з ними контакту. Може воно і на краще. Ти ж сама бачила, чим закінчується такий контакт. Я на північ не поїду. Ні за що, ні за що у світі!» Юто затремтіла від спогаду. «Там Греленорд, що завгодно, тільки не він. Я хочу чим далі від нього, чим далі!» «Плаон не досить далеко. Ми не залишимося тут?» «Ні». І от здригнулося від якогось раптового невиразного перечуття. «Не залишаємося тут, Вероніку, будь ласка». «Твоя воля, твоє рішення. Буде видно, що правильно». На засніженому полі колись стояло село. Чорні квадрати випаленої землі та рештки глиняних коменів, які стирчали з них, показували, де колись були розташовані хати і сараї. На окрайній пожарище сиділо кілька обдертих селян різного віку і статі. Сиділи нерухомо, як манекени, як придорожні святі. Їхні очі були невидющі та порожні. «Паскудна річ!» – озвалася серед мовчання Рікса. «Паскудна ця річ, війна взимку. і кріх, як її називають. Влітку, якщо спалять халупу...» То ліс принаймні дасть поживу. Листя захистить від холоду, з щось та й можна буде зібрати. А взимку це вирок. Ведення війни зимою треба заборонити. Я за, кивнув Шерли. Ненавиджу срати на морозі. Дивися. закричала Вероніка. Що це таке? Де? Вероніка під'їхала до каплички, здерла прибитий до неї листочок. Кінь оком, фратресе Церорис інфіда. Трам там, там, прочитала Юта, не вірте, попам і панам, відмовтеся коритися вашому королеві сегізмундові, бо це не король, а не гідник і дезолатор Христі Фіделіум. Non extirpator, heresum sed spoilator, ecclesiarum omnium, non consolator sed depredator monochrorum et virginum, non protector sed oppressor vi duarum et orphanorum omnium. Це гусицька листівка, я вже таки бачила. Вона адресована тим, котрі вміють читати, і тому латиною. У цих місцях, як видно, не поряд гусицькі емісари. З притиском промовила Вероніка. Як видно, не шпурять гусицькі емісари. Якщо ми натрапимо на такого? Ну, звісно, здогадалася Юта. Емісар повинен знати Рейнувана. Мав про нього принаймні чути. Якщо ми попросимо... Приведе нас до гусицьких командирів, убереже від зловмисників, тільки от де його шукати? Там, де є люди, у місті. Сховані в мальовничій западині серед мальовничих пагорбів міста Байройт, що здаля здавалося мальовничою уазою спокою. І дійсно не було. Брами, хоч і під вартою, але відчинені. Громаду тікачів ніхто ані не зупиняв, ані не перевіряв, а якщо і перевіряв, то не надто. Дівчата без жодних перешкод добралися спочатку під ратушу, а потім під парафіяльний костел Святої Марії Магдалини. «Якщо ми навіть не знайдемо в Байруці гусицького місара», зітхнула Вероніка, прокладаючи собі та Юті дорогу Крізнатов, «то залишимося. Поглянь, скільки людей шукають тут притулку. Мені набридло поневірятися битими шляхами. З мене досить. Я голодна, змерзла, брудна і невиспана. І взагалі хочу додому». Я теж не скигли. Кажу тобі, давай залишимося в місті, навіть якщо не знайдемо якраз і знайшли. Певно, тебе справді надихнула твоя свята патронка. Поглянь. На одному з возів, що перегороджували невелику площу, стояв чоловік у кабаті з вирізаною зубчиками баскою і в оліардському каптурі, з-під якого стирчали пасма сивого волосся. Віз оточував чималий натовп людей. Серед них переважала біднота, челедники, жебраки, каліки, проститутки, люмпини та інші міські пойперес, а також волоцюги, пручани, вагабонди, загалом галаслива, зухвала і відразлива зграя. Голіарт у Капторі виступав, привертаючи до себе увагу юрми, тим, що підвищував голос і розмахував руками. «А ага, гетто грубої великої брехній мовиться про правовірних чехів!» – вгорлав він що вони бутім-то вбивають і грабують. Це брехня. Вони тільки захищають себе в рамках самооборони. Убивають у бою тих, хто вторгається до них із наміром знищити. Тоді вони обороняються. Захищають свою віру, свої домівки, своїх жінок і дітей. І кожен, хто на них посягне, зазнає шкоди. Але вони палко прагнуть, щоб між вами і нами припинилися ці бої. І вбивства, і кровопролиття щоб настала Божа і свята злагода. Знаєте, що чехи закликають князів, паніви і всі імператорські міста зійтися на мирних переговорах, аби покласти край негідному кровопролитцю. Та не хочуть ваші князі, пани та прилати відкласти у бік свою пиху та чванливість. Тож, бо не їхня кров, а ваша проливається. Добре каже, крикнув хтось із Юрми. Правильно каже, геть панів, геть попів. «Де ваш король? Де князі? Втекли! А вас залишили на призволяще, і ви за них хочете воювати? Дати себе вбити за їхні багатства та привілеї? Люди, добрі жителі Бойройта, здайте місто! Чехи вам не вороги!» «Брешеш, безбожну гіртику!» – крикнув знатовпочернець в агустинській рясі. «Брешеш, як собака!» «Люди!» – завторив йому хтось із медіокрс, міських салагубів середнього класу. «Не слухайте його, продажного! Хапайте його!» Наттовп завирував. Були й інші, що підхопили заклики чинця та сологуба. Але бідняки їх перекричали, відіпхнули, шкодуючи костурів, кийків, палець, кулаків та ліктів. Площа швидко повернулася під владу пролетаріату. «Ви бачили?» – відновив промову емісар. «Як мені хотіли закрити рота! Як то правда, попам очі коли!» Вони там теревенять про покору до церкви та влади. Вони називають чехів єретиками? Та чи є більша єресь, ніж перекручувати слово Боже на власний штиб? А якраз це і роблять прилади, створюючи слово Христове. Хіба ні? Може заперечити, монахи? Не заперечить, це правда, правда. На площу ступотом і гупанням вірвалися піші-алебарники. За по бруківці копита кінних. Черн захвилювалася і здійняла крик. Голіард зникнув з воза, наче його вітром здуло. «Туди, туди!» – видивилась його Веронік. – «За ним, швидко!» на нахильці прошмигнув за возами, сховався в провулку. Вони вбігли за ним. Він чекав на них, сховавшись за рогом, схопив Ютту за плече і припер до стіни, приставивши ніж до горла. Вероніка здавленно скрикнула і душив ззаду другий у сірі опанчі, який, мов би, з-під землі виріс за її спиною. «Дівчина!» Глянувши з-під каптура, емісар дещо послабив хватку. «Чорт забирай! Та ви ж дівчата!» Дав знак, той, що був в опанчі, попустив ремінь, яким душив Вероніку. Він був зовсім юний, щонайбільше 16-річний. «Що на вас не йшло, щоби за мною стежити? Говори! І то швидко!» «Ми шукаємо контакту з гуситами!» видушила із себе Юта. «Що?» Він стиснув зуби, а його ніж знову опинився біліший. «Що таке?» «Ми втекли з монастиря», повторила слабким голосом Юта, усвідомлюючи, що її пояснення звучать не дуже правдоподібно. «Ми хочемо пробратися до гуситів. Мій і наречений серед гуситів є мій наречений». Голіард пустив її. Відступив на крок. «Як його звати?» Рейн Маріс Беляве, «Свята Клара опікунку агітаторів!» Глибоко зітхнув емісар і схопився за голову. «Ти Юта Польдівна!» – з притиском промовив він. «Я тебе знайшов! Святий Іван і Христителю Господа нашого Ісуса Христа у водах Йорданських! Свята Цицилія! Патронку музик! Я тебе знайшов! Я, ти Бальтрабе! Нарешті тебе знайшов!»